az Audioblog is a Velvet quinn nel nyitottunk, ami egy, hát lehet, hogy kicsit meglepő, de egy svédországi rockbanda, aki már hallgatott Audioblogot, meg már hallgatott BB Rádiot, főleg beszéltünk a svéd rockzenéről, ami nagyon érdekes, mert amikor mi svédországra gondolunk, akkor azt hiszük, hogy nagyjából IKEA meg Szab, a világ legbuzibb autója, bár van egy-két barátom, akinek Szabja van, de szerintem ez a az alja az autótípusoknak, de mindegy, valamiért én, nekem van egy ilyen nagyon erős Volvo, Ikea részharvas nagyjából itt tartunk, ugye ezt teróti elképzelések arról, hogy, hogy milyenek a svédek, meg milyen svédország, körülbelül ez megvan egyébként fordítva Magyarországgal is, én 93 körül stoppal beártam Európát, ezt a storyt most nem mesélem el, majd egyszer, és akikkel Nyugat-Európában találkoztam, azok azt hitték körülbelül, hogy a hat TV csatornájukkal lehet villantani egyet a magyaroknak, meg nagyjából szerintem hogy a gémes kút környékén képzelték el minket, és hogy lovaskocsival járunk. De hát Svédország bizonyos sztereotípiákért elég sokat tett. Nem akarok belemenni politikai kérdésekbe, nem azért, mert most már manapság ugye akkor a szabadság majd fosni kell arról, hogy elmond a véleményedet, hanem arról, mert egyszerűen nem akarok ezzel foglalkozni, mivel pozitív dolgokkal akarok foglalkozni, de szerintem azért Svédország szét van baszva rendesen, és mindig furcsa, hogy ilyen viszonylag az én értékrendben hulladék, és hazafiatlan országokból milyen jó dolgok is tudnak jönni, és hát a Velvet Inkween, ahogy mondtam, egyrészt egy svégig rockbanda, másrészt az érdekesség a dolognak az, hogy ez egy új rockbanda. Tehát most nem 80 as évek, 90-es évek zene, amivel indítottuk a mai napot, hanem ez egy új zenekar. 20 éves fiatalokból állnak, 21-ben alakultak, 2021-ben, azt hiszem két albumuk van, Tökéletlenül rá én is, és hát atom jó, nagyon az a feeling, meg nagyon az a stílus, ami, ami nekünk fekszik. Nyilván, mivel a fiatalok a srácok, meg azért modern valamennyire a zene, van egy kis hülye gyerek vonulata a feelingnek, tehát nem annyira masszív, mint mondjuk egy. egy hogy is hívják az egyik kedvenc zenekaromat, aminek egyébként csak az első a jó a második nem annyira valami vonatos nere van. Ja, Devil's Train. Tehát ezért nem egy Devil's Train, de, de jó, jó. És, és Svédországban jött, ahonnan ugye hagyományosan mindig nagyon jó zenék jöttek, pop szinten is, de rock szinten is. Hát most nem Ingvi Malmsteen-nel akarok példálózni, hanem rengeteg nagyon komoly metális rockzenekar, és ezért én nagyon elgondolkoztam, hogy a svédektől, ahol egyébként 50 éve nyírják a nemzeti identitást, és 50 éve ilyen multikulti agybaj van. Miért? Miért pont a svédektől jönnek ezek a zenekarok, és hát próbáltam ennek egyébként utána nézni, hogy mi lehet az oka, mert egyrészt az ember azt gondolná, hogy a Svédországban, mit tudom én, szarat él, meg sötét van, ezért nem máskálnak kint, és ráének zenén a stúdióban, és hát ez egyébként lehet az egyik oka, lehet, hogy egy kicsit kompenzálják. Nekem van barátom, akivel mondjuk már régen beszéltem már, de kintél Svédországban is azt mondja, hogy a svédek nagyjából mind alkoholisták. Tehát hétvégén mindenki káóra vissza magát, náluk ez ilyen nemzeti sport. Nem tudom, hogy ez így van-e, ő nekem ezt mesélte. A Svédországban én egyszer voltam, nem voltam elájó, volt teljesen más, volt, mint amire számítottam egyébként. De a lényeg az, hogy hogy lehet, hogy ez az oka, hogy nem déli népek éppen nem tudnak este kilenckor kint csörögni a tengerparton a naplementében, és valahogy ebben érik ki magukat, fogalmam sincs, de érdekes, hogy, hogy tényleg onnan nagyon sok jó rock jön. és amit még megtudtam ezzel kapcsolatban, hogy azért az oktatásban, és mondom, ezek nem exakt adatok, ezt találtam az interneten, amikor elkezdtem itt érdeklődni, hogy ez mi, mi, mi lehet ennek az oka, hát állítólag a zene oktatás az elég, egészen komoly náluk. És ez is, tehát ugye hangszeren megtanulnak játszani, komolyabban veszik, mint nálunk, és állítólag az állam is egészen támogatja ezeket a dolgokat. Tehát egyrészt van egy hagyomány a zenében, nagyon sok a profi stúdió, tény, hogy a világ legnagyobb producerei, közül sokkal Svédországból kerültek ki. És, és mondom, ez popzené szinten is így volt. Lehetne itt ezer példát mondani erre, és most nem az abbára gondolok, hanem azért, ha egy kicsit után a dolgoknak akkor, akkor nagyon, nagyon komoly dolgok jöttek a svéd zeneiparból. És ugye az, amit találtam még ezzel kapcsolatban, hogy nem hogy az állami, állam támogatja ezt, hanem már gyerekkorból a, a zeneoktatás, a gyerekkorban a zeneoktatás már elméletének nagyon komoly, és általános iskolai szinten állítólag mindenki tanul zenét. Hát ugye ezen nálunk is próbálkoztak. Az én órai, ének-zene-oktatás karrierem az kimerült annak idején egyébként abban, hogy nekem nem is kellett énekelni, hanem elég volt, ha mutogatok. De nem ez a, hogy mondjam, halásérült jelekkel, hanem vannak ilyen szolmizációs jelek, ha jól emlékszem, és akkor nekem azt le kellett mutogatni. Hozzáteszem így utólag, nem azért nem tudtam énekelni, mert szar a hangom, vagy azért, mert én korábban mutáltam, tehát nekem sokkal korábban mélyült a hangom, mint a többieknek, hanem szerintem egyszerűen önbizalom problémám volt ahhoz, hogy énekeljek, és úgy gondoltam, hogy én nem, tudom éne, nem tudok énekelni, Nyilván ez nem azt jelenti, hogy most énekelgetni szoktam itthon, vagy amúgy koncertezek, hanem ez azt jelenti, hogy mondjuk ha nagyon nagy buli lenne, és be rugva, rúgva, és lenne egy karaóki party és nagyon rábeszélnének, akkor lehet, hogy tudnék énekelni, és nem lenne olyan szar. Ez már megtörtént egyszer egyébként életemben is és nem röhögtek körbe, hogy milyen hű, de rosszul énekelek, de az élménytől azért mindenkit szeretnék megkímélni a jövőben is, viszont szerintem egy kicsit önbizalom kérdés, nyilván van, akinek a nincs hangja, a nem tud énekelni, de az önbizalma túl nagy, és akkor ezeket a produkciókat néha még láthatjuk a tévében is, már ha nézünk tévét, amit egyébként így semmiképpen sem ajánlok, hogy tévét nézzünk, mert hogy a televíziós iparral is milyen csoda történt az elmúlt 30 évben, ez is egy döbbenetes kérdés, de hát ugye ezt már ragoztam a múltkori alkalommal. Egyébként ugye mindjárt vissza fogok kapcsolni, illetve most vagyok a stúdióban, pontosabban otthon, és mindenki fogok kapcsolni a, a helyszínre, amikor éppen utazás közben nyomom a vakert, illetve át az audioblogot, és hát ott rohadt fáradt voltam, azt már tudom, úgyhogy ez most érdekes mondani, ilyen több darabból lesz, összerakva ez a mostani audioblog, most meg azért pörgök annyira, mert itt a pvo tehát mindennek a titka a PVO-os, szellemileg oda kell tennünk magunkat, akkor PVO ennyi. Én PVO-mániás vagyok, megmondom a Frankót, ez am, és uh, szerencsére le tudtam szokni egyébként, mert hát kényszerítettem magam a koffeim miatt energiaitalokról, ez megint egy érdekes kérdés, hogy pont Bóla Józsi küldött egy cikket, hogy meghalt egy gyerek energiáit tartom, minden Az energiaital az ébben szemét, tehát azt tisztázzuk le. Sőt, az energiaital egy rohadt nagy átbaszás, egy két forintos dolgot adnak el nekünk becsomagolva, pontosabban bekannázva ebbe a kis alumínium eszközbe, vagy nem tudom, hogy hívjam ezt, doboz, tök mindegy, amit egyébként iszonyat komoly technológiával, iszonyat komoly tamponnyomással gyártanak le. Tehát a csomagolás itt sokkal komolyabb, mint maga a termék, és sokkal többe is kerül. Konkrétan én ugye cukormentes Hellmániás voltam, a Hell az megtette nekem azt a szívességet, hogy újra tervezték nemcsak a dizájnt, hanem a terméket is, és sokkal szarabb az íze, és azért így könnyebb volt leszokni róla. De az Oszka bevitelemet próbálom lentartani. Ugye nekem a pvo kell eleve edzéshez, mert nem szeretek edzeni. Sokat segít, hogy oda tudjak koncentrálni. Jár az agyam minden hülyeségen, ez a probléma. Annyi feladatom van, annyi munkám van, annyi félbehagyott dolog van, annyi dolgot nem fejeztem be, annyi dolog van előttem, hogy egyszerűen nem, nem tudok kikapcsolni, hogy azzal foglalkozzak, hogy most X-ismétlés csináljak, meg húzzam a súlyt. Ez, ez nekem már régen elmúlt, ez a dolog. Én nem szeretem ezt. De úgyhogy ezért van a PVO-mánia, most meg ezért pörgök ennyire, mert ez, ez segít a PVO, hogy, hogy oda tudjak koncentrálni, meg tudjam lökni a dolgokat, meg tudjam nyomni a súlyt sorolhatnánk. Egyébként visszatérve erre a Hell dologra, konkrétan nem is tudom már, talán megatesztek kapcsolatban találkoztam egy srácsal, aki ott dolgozott a gyárban és mesél dolgokat, és hozzáteszem, utána lehet nézni, és nem kell itt különösebben ezeket ilyen misztikus dolognak képzelni, mert ezek, ezek gyakorlatilag valamilyen szinte nyilvános információk, tehát itt nagyon-nagyon komoly technológia van például a hellnél abban, hogy ők hogyan gyártanak üdítőitalos, illetve energiaitalos dobozt, iszonyat, bejön egy ilyen hatalmas alumínium lemez guriga, és abból ők a kész terméket megcsinálják iszonyat, iszonyat. Viszont ha belegondolunk a másik oldalat, tehát egy ilyen hülyeségre mennyi energiaforrás, mennyi pénz, mekkora gyárat kell ezért építeni, nyilván kurva nagy profit rajta, tehát hatalmas lóvét keresnek vele, de például ha környezetvédelmi szempontból gondolkozunk, akkor mennyire erőhelyes, hogy az idióták a műanyag szívószálak lecserélésén gondolkoztak, miközben ilyen dolgok, azért nem éppen környezetbarátok, hogy finomak legyünk. Mert az azért azt az alumíniumnak az alapanyagát ki kell termelni, ami elmegy egy energiátyolos doboznak, amit aztán nyilván kidobunk, bár most van ez a visszaváltós rendszer, amire én azt hittem, hogy nem fog bejönni, és egyébként viszonylag geniálisan működik. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy hát egy kicsit el onnan, hogy velvetünk Queen 20 éves gyerekekkel, baromi jó zenével, ami miatt ezt mindenképpen akartam mutatni, egy kicsit kvázi meglepetésként, hogy most nem 80-as évek, meg 90-as eleje, amit ugye nyilván én össze, összetetten 80-as éveknek hívok, Öze zenét játszottam be most az elején, hanem egy őt, ami új, mert ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem halott a rockzene, egyáltalán nem halottak a normális dolgok, csak már nem mainstream nehezebb megtalálni, de aki keres, az talál rengeteg jó dolog van a világban. Nem sikerültem mindent szétbaszni, és nem is fog sikerülni mindent szétbaszni. Szerencsére úgyhogy ezzel nem lesz probléma egyáltalán a jövőben, hogyha jó rockzenét akarunk hallgani, bár röhelyes módon az AI is csinál rockzenét, és rendesen jó. Kicsit azért lehet érezni, hogy ez nem az, és kicsit azért ebben a zenében is ennek valami tökössége hiányzik, de ugye abszolút -e azt mondom, hogy, hogy azért, azért működik. Közben itt meg ránéztem Svédországra még egyszer, és ilyen információ van, hogy a gyerekek többsége 10-12 éves korára tudta hangszeren játszani. Sőt, működnek rock programok az iskolákban. Hát ez nem tudom, hogy tényleg frankó-e, de ez nagyon jó hangzik ahhoz képest, hogy ugye nálunk mi van. Más kérdés, hogy ugye a svéd oktatási rendszer más szinten, ahol ugye fölfedezték, hogy nem férfi nő van, hanem több nem, tehát ott azért az elme baj felé hajasz, de mindegy, ezt adjuk meg nekik, hogy ez, ez rohadt jó, és az eredménye tényleg nagyon jó. Még egy apró adalék, ugye hát bevált egy kicsit az audio blog dolog, hogy finom legyek, sok visszajelzést kaptam, fogok majd válaszolni egy-két kérdésre is, ami, ami közben jött, és... Úgy néz ki, erre van igény, technikailag viszont ugye nekem az volt a tervem, hogy ez a honlapomon lesz. Ennek több oka is van, egyrészt mert akarok zenét mutogatni, és a szerzői jogok miatt ez szarakodás a Youtube-on, tehát lehet, hogy a Youtube levágja az egészet. Azért, mert benne van egy-két szám. És ami, ami konkrét, ez a spotify meg megtörtént, tehát kiraktam a Spotify-ra, vagy gyanús volt, hogy ebből gáz lesz, na, eltert egy pár nap, mondom, hát nem vágták le, jó, az, kint van, ez még minden fasza, de hát aztán azt Szóval a Spotify-on is lesz a blog, de úgy fogom feltölteni, a zene, zené rész hiányozni fog, ez nem tudok mit csinálni. Nyilván ez annyiból szívás nekem, hogy, hát mondjuk nem egy nagy dolog, de kell mondanom annak is egy intrót az elejére, Legalábbis azt el kell mondanom, hogy ez a Spotify verzió, ebben nem lesz zene. Ugye nem érkel, kell? Azért kell zene, mert amúgy tudsz a zenét hallgatni magadtól, tehát zene van mindenhol, csak nekem fontos, hogy megmutassak olyan dolgokat, amivel esetleg nincsenek képben az emberek, és ez megint ugye egyre elmondom, hogy nem azért, mert én vagyok olyan nagyon okos, meg nekem a csoda legjobb ízlésem, tehát nyilván annál több alázat van bennem, mint hogy azt gondoljam, hogy én vagyok itt a megmondó Isten király, aki formálja a közizlést, de az a helyzet, hogy a BB Rádio annak idején formálta a közizlést anélkül, hogy nagyképűek lettünk volna erre a dologra, és, és én mindenhonnan azt a visszajelzést kapom, hogy van erre igény. Tehát amikor nekem azt mondta egy srác egyszer, akiből rockstar lett, hogy azért el gitározni, mert hallotta a BB Rádióban Joe Satrianit, akkor szerintem az egy döntő dolog, hogy nem csináltunk hülyeséget ezzel. De egy problémás dolog, hogy a sztori van, én nem tudom melyiket mesélem el, és egy kicsit attól tartok a legjobban, hogy megismételni fogom magam, mert nem tudom megjegyezni, hogy mit meséltem el, meg mit nem meséltem el. De mindegy, talán a legaktuálisabb dolog, hogy 23 éve először nem vettem részt a Superbadin semmilyen formában. Ugye annak idején, amikor megérkeztem Ausztráliában, mert én 2001 és 2002 között Ausztráliában voltam, akkor azt hiszem, hogy a Szuper din bár nem biztos, ismerkedtem meg a Scytec alapítójával Bengyel Zsoltal. Ő már nekem várt akkor, és mivel jó dagat voltam, azt mondta, hogy ő nézek ki, mint a King Kamali, aki akkor nagyon nagy testépítő stár volt egyébként, és volt egy pár harc a Craig Egyik sem volt top testépítő, már olyan értem hogy a legeleje, de bent voltak az ismert és elismert profik között, és hát utáltak egymást valamiért, és állandóan ment a cica hart. Hát azból a sztoriból elég csúnya dolog lett, bár nem kették közül került ki a probléma gyökere, vagy a probléma gyökerét alkotó személy, hanem Craig Tychus kattant meg, Arról is ismert volt, hogy egy ilyen jóképű gyerek volt ezzel a szőke, félrefésült hajjal, aztán utána kopasz lett, meghűlés első jele, vagy kihullott a haja a de aztán ő annyira megkattant, hogy kinyírta az asszisztensét. A barátnőjével együtt állítólag ilyen hármas partik voltak, tehát ott volt nem csak szakmai, hanem egyéb viszony is és a barátnőjével vagy feleségével együtt az asszisztensüket, azt hiszem asszisztensük volt, kinyírták, berakták egy csomagtartóba, feljutottak az autót és ott hagyták a sivatagban, valami ilyesmi. És nem akarok teljesen hülyeséget mondani, nagyon régi történet, nem emlékszem rá, úgyhogy krék Titus azóta is börtönben rohad, a felesége szintén versenyző volt, azt hiszem ő már kiútott, hát ahogy ez ilyenkor lenni szokott, természetesen mindent rákent a Mert ilyenkor, amikor kidénz egy életfogytiglan, akkor, akkor kijön a jellem, de aztán, hogy tényleg ki volt itt a hunyó, azt nem tudom, teljesen mindegy, de hát... Isten barmai, nem tudok el, mit mondani, most nem tudom, hogy ezt nehéz-e kitalálni, hogy mi lehetett ennek az ügynek az oka. Hát nyilván nem a sokat gyakorolt zen-buddhizmus, meg nem az egészséges életmód annyira... Hogy a Cox az mennyire érdekes ebben, mert nekem azért elég határozott véleményem az, hogy az anabolikus steroidok szépen lassan szétbasszák az agyát mindenkinek. Főleg azoknak, akik hosszú ideig használják, tehát nyilván ismenek aki kókszol. Viszonylag normálisan, és tudom, hogy nem lesz baja, de ismertem olyat, aki kokszolt nem normálisan, és rendesen megőrült. Nem is egyet. Szóval, hogy ez mennyire anabolikus steroid kérdés, azt nem tudom, de hát nyilván volt drog is. Hát akkor ne és Egyébként Craig Titus pont ismert volt azokról az After partikról, amit a profi versenyek után csinált. Egyébként ez az az időszak, amikor egy kicsit beleláttam ebbe a világban és eldöntöttem, hogy én nem akarok a profi világban belemerülni. Mert ez az egymás feleségét kurogatják, mindenki megcsal mindenkit, kurogatják a fitness modelleket, akkor még fitness modellek voltak, drogos partik, stb. Ez nekem hány inger. Szóval erre nem voltam kíváncsi, és hát ezeknek a buliknak a főszervező akkor Craig Titus volt, Elképesztő egyébként, hogy mindig mindennek valami csúnya vége lesz. Tehát egy olyan tevékenységnek, amiből ami tőlünk, hogy gáz, annak mindig csúnya vége van. Ez egyébként olyan, mint a bűnözés. Tehát a bűnözésnek is mindig egy vége van. A bűnözök nem szokták megúszni a dolgaikat, de egyik hülyeset tanul belőle, és ugyanúgy csinálják a hülyeségeiket, ugyanúgy belevágnak a hülyeségbe, akár bűnözés, akár más, és mindig ott van a példa, hogy gáz lesz belőle, de mindegyik hülye azt hiszi, hogy majd vele nem történik meg. Tipikus példa, ugyanúgy, mint a drogosok azt hiszik, a elmebeteg móton autóval száguldozó idióták, akik azt hiszik, hogy jövék az út, azok is azt hiszik, hogy velük nem fog megtörténni, de mindenkivel megtörténik. Ezért kell észre élni az életet. Na mindegy, szóval a Kray Titus Szerintem vastagon ott a börtönben, azóta is Voltak ilyen nagyon durva videók, ha valaki után akar nézni Hogy ilyen Hannibal Lecter-módon Vitték ide-oda tárgyalásra, meg ilyesmi Lekötözve, maszkal, minden Szóval kemény a sztori Csodálkozom, hogy ebből még nem csináltak filmet Szóval ott tartottam, hogy 23 évvel először nem mentem ki a Superbadira és ebben az az érdekes, hogy maga az Audioblog ötlete, hogy ezt újra kezdem, ez onnan jött, hogy egy ismerősen megkérdeztem és azt lehet, hogy elmondtam a múltkor, hogy én egyedül csinálom a Superbadit, és mondtam, hogy természetesen nem, de van egy része, amit egyedül csinálok, úgyhogy ezt el is akarom mesélni, de nem biztos, hogy ez ma lesz, hogy ez a Superbadilog hogy működik, vagy hogy működött nálam, Mindenesetre, hát hogy fogalmazzak? Ugye, lement az első szuperbudi nélkülem. A vicces rész az az, hogy többen megkérdezték olyanok, akik pontosan tisztában vannak a helyzettel, hogy, hogy kimegyek-e a szuperbudi, és így néztem, hogy hülye vagy, minek mennék ki? Hát hol érdekel engem mindentől kezdve? Tehát én nem foglalkozhatok mindig Máltói szeretett szolgálatként mások dolgaival, tehát úgy értem, hogy amikor én ezt elengedtem, akkor elengedtem, kész, Erre meg volt a nagyon jó okom. Arra meg nem vagyok kimentsi, hogy hogy lesz a Superbody szétbaszva. ezért nyilván nem mentem ki. Tehát aztán, hogy szétlettebasszva a Superbody vagy nem, az mindenki döntse el maga. Minden esetre kicsit úgy érzem magam, mint amikor a Jedi visszaterve, a császár azt mondta, hogy minden a terveim szerint alakult. Mert hát nagyjából az lett, amit én gondoltam, hogy lesz ebből. pár bizonyos pontokon, és ez még számomra is meglepetés, sikerült alulmúlni még a vállalkozásaimat is. Egyébként most már Székes Férváron vagyok, állok a dugóban éppen. Hajnabban keltem ötkor, hogy elinduljak időben, mert ahhoz, hogy lejöjjek pontosan pontosabban, hogy elérjem az M7-es autópályát, egyáltalán át kell vergődni a városon, és a reggeli dugóban ez horror. Itt eszembe jutnak a régi szép idők, amikor még pár éve mondjuk kitalálták az okosok az irodában, hogy mondjuk Mászló bejárásra találkozunk reggel 9-kor, és így néztem, hogy hogy a picsába érjek siófokra reggel 9-re. És akkor jött az okos válasz, hogy hát miért nem jössz motorra? Hát mondom, szeretnék egy órát kocsisorozni mindenképpen, mert az ilyen felüdítő dolog. Az ember szinte kipihenni magát, amikor centizget, motor döntögeti balra-jobbra, meg centizget az autó sorok között, hogy aztán utána még egy órát unatkozzon az autópályán, mert az autópájamotorról az nem izgalmas egyébként csepet sem. Szóval a lényeg, hogy ilyenkor stratégiát kell Kitalálni, amikor megyek valahova, mert már jó párszor beszívtam, hogy ha rossz időben indulok, akkor lehet ám rohadni a 0 nullám vagy akárhol órákat, és az nagyon, nagyon nem buli. Szóval lejöttem Fehérvár a kozmos sportba, mert a Bola itt fogom fotózni, akivel hétvégén Olaszországban voltunk egyébként, mert kitalálta, hogy elindul az Euromasters nevű, egészen egyedülálló Masters. NPC Masters versenyen amire egyébként profi kártyát lehet nyerni azoknak, akik a korosztály abszolút bajnoki címét megszerzik tehát úgy néz ki, hogy volt 35 Masters 40 Masters, 45 Masters és 50 Masters 35 Mastersként az ugye elég fura, pláne annak a fényében, hogy nem nagyon lehet a 35 Masters-es versenyzőket megkülönböztetni az 50-esektől hogy ezt hogy csinálják azt nem tudom de a mai divatos szakállak nem javítanak a helyzeten cseppet sem majd erről még beszélek részletesen hogy hogy volt ez a storida az a lényeg hogy ugye én kitaláltam hogy utána azért fotozzuk már meg a Józsit ha bekészült erre a sztorira és hát alapvető dolog az hogy hogy verseny után fotózunk mert, mert ott nem nagyon van a helyszínen lehetőség tehát a, én imádom ezeket a el versenyezni és akkor a szállalói szoba meg a fotók és akkor ennyi marad emlékben hát ez szerintem nem nem valami jó sőt azt mondanám, hogy aki versenyez ha van egy kis esze akkor akkor ez egy fotost magának verseny egy-két napon belül amíg még jó forma is amíg még válható hiszen egyszerűen ha már valaki bekészült, akkor meg kell örökíteni meg, hát meg kell venni a fotócsomagot. Mert ugye fotózni nem lehet, tehát ez nem úgy van, hogy bemegyünk és akkor mi fotózgatunk. Tehát nekem 32 másodpercenként jött oda valami biztonsági őr, amikor látták, hogy van nálam fényképező, telefonos fotókat hagyjuk, tehát egyszerűen meg kell venni a fotócsomagot. Én nem vagyok a testépítő fotósoknak nagy barátja, mert valahogy azoknál is ragályos és az elme baj, ismerek egy párat, aztán vannak ott személyiség problémák rendesen, de attól függetlenül, hogy szerintem a valaki versenyez, akkor vegyen fotókat, mert ezért csinálta. Tehát az, hogy most a színpadon látják pár percig azok az emberek, akik lehet, hogy pont semmennyi érdeklődést pont az ő irányában nem mutatnak, Azért nem érdemes bekészülni, kell, hogy legyen emlék. És hát nyilván én most egyős fotókat fogok csinálni, tehát nem ilyen pózőrködös balfasz fotókat. Hát nyilván sokan el vannak a tükörszelfikkel, de az az alja mindennek. Ezt a szelfikérdést régen akarom magyarázni, mert tényleg ott tartunk, hogy ez, ez normális lett, és, és az emberek nem értik, hogy mi ezzel a probléma. És nyilván, amikor egy generáció úgy, hogy nem érti, hogy mi ezzel a probléma, sőt, neki... Nem, hogy nem érti, hát neki ez természetes, akkor... akkor itt azért nagyon fontos lenne, hogy legyen egy oldal, aki legalább beszél erről. Én nem tartom ezt a gyártalmatlan dolognak egyébként, az emberek munkat fényképezkedik, mert minden mindenfajta kommunikációnak mindig kettős értelme van. Tehát mindig... Ha valamit teszünk, annak lehet, hogy van egy olyan jelentése, amit mi nem akarunk. Vagy ha valamit mondunk, vagy elírunk, akkor lehet, hogy van egy olyan jelentése, amit nem akarunk. Mondok egy egyszerű példát, ha valaki kérkedik azzal, hogy mennyi pénze van, akkor ő azt mutatja valójában, hogy neki a pénz az mennyire különleges dolog, mennyire fontos dolog neki, mennyire mutatni kell, hogy neki van pénze, ami azt jelenti, hogy a pénz számára nem természetes, ergo neki valójában nincsen pénze. Szóval itt, itt ez a dolog lényege, mert akinek, akinek van, az nem fog vele kérkedni, mert miért Hát számára természetes dolog, neki nem kell itt feszülni, hogy ezt mindenki tudja. Na, hasonló a helyzet azzal, amikor magunkat fényképezzük, ami, mint ahogy mondtam, norma lett szinte, tehát én már láttam olyat, hogy, és még idióta újságírótól is, ha ezeket annak nevezzük egyáltalán, hogy egy tájképre azt írta, hogy selfie, mert már a fényképezés fogalmát már így elfelejtették, hogy nem tudom mi van. És jó lassú az agyam egyébként, de hát közben vezetek és tényleg ezeket a fogalmakat úgy össze tudjuk keverni, hogy valami eszmenetlen. Mert először is szögezzük le, hogy nem lenne kötelező magunkat fényképezgetni. Egyáltalán ez egy szükség megoldás lenne, hogy az ember magát fényképezi le, nem pedig az alapmegoldás, ami lett ebből. Tehát egyszer nagyon ritkán fordulok el Westlandbe, meg bevásárlóközpontokban, meg ilyen helyen, és láttam egy ilyen barna bőrű Nyilván turista külföldi férfit, aki éppen a magát, ugye a háttérben látta a bevásárlóközpont, és az a eszembe erről, hogy amúgy bal fasz, ha lefotózod a vesztendet, kurvára hiszik, hogy itt vagy. Tehát nem kell, hogy mindig rajta legyünk a képen, ez az egyik dolog. És ezt totál elfelejtette mindenki már. Kicsit olyan, hogy az is eszembe jut erről, hogy ha elmegyünk egy közértbe, az Aldi-ba, lidl be vagy valamelyikbe, akkor az emberek már nem tudják, hogy a bevásárlókosarat hogyan kell használni. Komolyan vicces. Tehát fogom, megyek a kis bevásárlókosarammal, kirakom a szalagra, lerakom a végére, a bevásárlókosárnak van egy hely ott a végén, és oda visszapakolom, és utána van egy pult kint, ott pakolom be a szatyorba ezt elfelejtették az emberek, ezért van az, hogy botlatozunk a bevásárló kosarokban, mert azt mindenhova leteszik oda a, a szalag mellé, de ugyanúgy de én nem tudom, mi történt az emberekkel elfelejtették azt, hogy mi az, hogy fotózás és hogy egyáltalán nem magamat kell fényképezni mindig, nem én, én, én, minden rólam kell, hogy szóljon, hanem ha valamit meg akarok mutatni, mert ott vagyok a tengerparton akkor azt a tengerpartot meg lehet úgy is, hogy én nem vagyok rajta. Tehát az egoizmus meg az önimádat olyan mértékben elharapózott, hogy ez valami hihetetlen. És ennek szerintem megvan az oka. Én nem hiszem, hogy ez... Tehát az emberek soha nem maguktól hűlnek meg. Hanem ez egy folyamat eredménye. Agymosás, ha úgy fogjuk fel. Szerintem ez egy fogyasztói társadalmi fogyasztói társadalmi tünet, mert egyszerűen ránevejték az embereket erre a baromságra, hogy fényképezgessék magukat. Úgy kellett a dolgot elképzelni, amikor kitalálták például a webkettőt, hogy lehet blogolni, lehet kommentelni, lehet blogolni, aztán lehet a közösségi oldalaknak. Nem az volt a lényege, hogy nekünk jó legyen, semminek nem az a lényege, hogy nekünk jó legyen, hanem az volt a lényege, hogy a hülye user csinálja a tartalmat a weboldalakra, a weboldal tulajdonosa pedig, vagy a közösségi média, tulajdonosa pedig el tudja adni a hirdetéseket, ugye a közösségi média az egy külön csavar a történetben, mert az arról szól, hogy előbb-utóbb fizetned kell azért, hogy egyetlen megjelenjen a tartalmad. Az összes így működik a Facebooktól, kezdve az Instagramig, a TikTok, ezek különösen úgy működnek, hogy felrakod a kis videódat, és fizetsz azért, hogy legyen nézettséged. Azt, hogy még azok hogy, szal, hogy csalnak a számlálóval, vagy még mi történik azt? azt nem tudjuk, mert nem is fogjuk megtudni, de ugye eleve, mivel a balfasz marketingesek nem tudnak mással operálni, mint ezekkel, mert amúgy más módon reklámot csinálni, vagy csinálni, csinálnihoz tehetség kéne, meg kapcsolatrendszer kéne, meg kéne, ezért tökéletesen el vannak ezekkel az eszközökkel, és el tudják adni ezeket az eszközöket, mint marketing eszközöket, és Ugye az, hogy megvalósult a közösségi média, ami egy zseniális összekapcsolódás volt, hiszen maga az okostelefon kamerával önmagában semmit nem érne, ha nem arra lenne jó, hogy rögtön direkt be a tartalmat föl tölteni, és nyilván a legegyszerűbb magunkat fényképezgetni, mint hogy mást fényképezgessünk, vagy más fényképezzen minket. Ezért itt a dolgok, itt összeértek. Tökéletesen jól, és ugye a másik baj a szelfivel pont az, hogy a probléma megoldó képesség hiánya. Tehát az, hogy nem tudom megoldani, hogy egy normális kép készül rólam, hanem lefényképezem magamat, és akkor ez, ez így megfelel, amivel ugye megint jön egy probléma, mert egy pár pontból össze tudnám ezeket szenni. A harmadik probléma, vagy a két és feledik az, hogy látszik a szelfén hogy szelfi, Látszik, hogy a, az te magad csináltad azt a képet, vagy azért, mert benne van a karod, ahogy kinyújtottad, vagy a selfie benne van, meg hát az egésznek a perspektívája szar. Hát szarok a szelfik, nem jók azok a képek, hiszen túl nagy a látószög, nem jó a szöge a képnek, groteszk az egész. Tehát ez a legnevetségesebben, hogy ezek a képek groteszkek. Hát ugye a probléma megoldó képesség hiánya, meg annyi, hogy nem tudsz egy rohadt állványt hozni magaddal, és egy önkiódóval megoldani, hogy lefotóz magad, vagy nem tudsz megkérni valakit, hogy lefotózzon hanem egyszerű magadat lefotózni, probléma megoldó képesség kiánya, inkább megoldott szarul, ahelyett, hogy egy minimális ö, kis ö, dolgot beletennél abba, hogy ez normálisabb legyen. Egyébként, hát arról nem beszélve, hogy láttam már olyat is étteremben, hogy az asztaltársaság szelfiszta magát úgy, hogy az egyik ember az ott különösen nem akart rajta lenni a képen, és nem őt kérték meg, hogy fotóz már le minket, hanem inkább selfie buziskodtak. Mert a legszámasabb dolog, hogy ez valahogy menő is lett. Mint ahogy a Youtube-on menő az, hogy a balfaszok nem vágják meg a videókat rendesen, hanem egyszerűen kivágják azt a részt a szövegből, ahol elrontották és pattog a fejük emiatt ide-oda, és ez, ez a menő, ez a menő formátum. Tehát nem az, hogy levágóképezem ott, ahol a szöveg... Ugye valami, hogy valamit elrontunk, vagy bele csúszik egy hosszú őzés, vagy bármi, kivágod, de mivel nem fogod tudni pontosan ugyanabban a pozícióban tartani a fejedet, meg a szájmozgásból is ugye hiányozni fog valami, ezért pattan az ember fejezt, én is szoktam mondani, látszik, hogy ott ki van vágva egy részt, és mondom, ez menő formátum. Így százer dolláros kamerákról beszélnek balfaszok úgy, hogy pattog a fejük ide-oda, ahelyett, hogy az elrontott résznél beraknának a kameráról egy vágóképet vagy ilyesmi. tehát ennyire rohadt igényt ennek az emberek, meg bénák vagy ezt meg lehet hogy két kamerállással sorolhatnám teljesen mindegy a negyedik pont a selfie kapcsolatban ugye még egyszer itt összegezem magamban hogy miről beszéltem eddig tehát szarról néz ki a kép mert a perspektíva nem jó meg belelóg a kezed, meg belelóg a selfie-bot, ez az egyik pont. A másik pont a probléma megoldó képesség hiánya, hogy nem vagy képes egy önkioldót, egy állványt vagy megkérni valakit. Nagyon fontos pont lehetne itt az önimádat, hogy mindig magadat fotózgatod, ahelyett hogy valami tárgyat fotóznál, azt a tárgyat is úgy fotózod le, hogy én, én, én, én is rajta legyek a képen. Ugye ez az, amire ránevelték szépen az embereket. A selfie kamerával meg azzal, hogy gyakorlatilag, hát a selfie tanfolyam van, meg szelfi verseny van, meg ilyenek, tehát ez, ez mind nagy És a negyedik pont talán, és a legfontosabb, hogy aki szelfizik, ugye beszéltem a kommunikációnak a másik oldaláról, hogy mindig, ez úgy hívom, hogy metakommunikáció, nem tudom, hogy jó -e ez a szó erre, de mindig a kommunikációnak van egy metakommunikáció része is, és aki magát fényképezgeti, az azt mutatja valójában, hogy ő egy akkora balfasz, akit senkit nem érdekel. Azért fényképezgeted magadat, mert nem fényképezle téged más. Akkora menő vagy, hogy nem érdekeled a sajtót, nem érdekeled egy fotóst, a probléma megoldó képességhez tenném azt, amikor nem vagy képes egy fotost felbérelni, hogy csinálj rólad képeket, vagy akármi, nyilván ez nem mindig megoldható, mert egy kirándulásra nem megy az ember fotóval, de amikor megkérek valakit, vagy viszek állalát, stb. ez a probléma megoldó képesség, de alapvetően aki magát fotózgatja az nem csak a magamutogató, hanem azt is megmutatja ezzel, hogy a kutyát nem érdekli ő maga, tehát igazából egy szerencsétlen, akinek saját magát kell fotózgatnia. Ez az üzenet. Hogy ez menő lett, az azért érdekes, mert, és most egy kicsit olyan közepesen undorító témát hozok, ez olyan, mintha a szex helyett az önkielégítés lenne a menő. Úgy veszed mind a kettő szex, de én azt hiszem a társadalmi megítéltsége a két dolognak nem ugyanaz, ugyanis a szexhez ö, hódítani kell, abba bele kell valamit tenni. Ahhoz az kell, hogy vonzó legyél. Az, hogy téged fotózzanak, mert te olyan sikeres vagy, hogy érdeklődik utánad sajtó, termék vagy bárki is téged le akar fotózni, na az már egy siker, az már egy eredmény. Az meg, hogy magadat fotózgatod, az meg nulla, ezt bármelyik hülye meg tudja csinálni, meg is csinálja egymillió barom van, aki naponta 1 millió, de hogy egy milliárd barom van, aki naponta fotózgatja magát és kirakja a közösségi médiába. Például én nem is értem azokat a testépítőket, akik magukat fotózgatják a tükörben és pózolgatnak, és minden nap kirakják, hogy mit szeretnének ezzel. Amikor 1 millió másik barom, ez lehet, hogy nem egy milliárd, ez lehet, hogy csak egymillió, Csinálja ugyanezt, mivel akarnak kitűnni? Mi a terv? Mert azzal ki lehet tűnni, ha valaki csináltat magáról profi, jól bevilágított képeket, esetleg van valami tematika, valamiért jól néz ki, azzal még úgy, hogy ki lehet tűnni. De ezzel, hogy miért akar valaki kitűnni, azt nem is értem. Vagy nem is az a lényeg, hogy kitűnjön, hanem csak az, hogy beletartozom ebbe a izumos vagyok és magamat fényképezem, mert önimádó vagyok balfaszkazdba. Mindig próbálom megfejteni a világ dolgait egyébként, és alapvetően az a hozzáállásom, hogy biztos én vagyok a hülye. Mindig azon gondolkozom el először, hogy én gondolom-e rosszul, és utána járom körbe a témát, és ezzel együtt az ilyen dolgokat egyszerűen nem tudom megfejteni. Hogy ez miért kell. Mert értem az, hogy tényleg lehet egy ilyen vészhelyzet találkozol egy haverral a sivatag közepén, Hú, de jó, találkoztunk, csináljunk, már egy fotót emlékül, és nem tudsz más csinálni, és akkor lefényképezi magát a két ember. Ez egy vészhelyzet, oké. Okay. De nem ezt látjuk a közösségi oldalon, hanem azt látjuk, hogy notóriusan magukat fényképezgetik az idióták, és ami a legijesztőbb, mert ugye maga nagyon hülye a minden hogy A tükörszelfi is hülye, a sima szelfi is hülye, a tükörszelfi, az ott ugye nincsen ez a nagy látószög miatt, meg a a kamera miatti torzulás, de az a jelenség van, hogy ugye kitakarom a saját fejemet, vagy egy részemet, ahogy a telefonnal fényképezem magam, tehát rohadtul balfaszul néz ki, de egyébként mindennek a csúcsa az, amikor a balfasz testépítőt a másik balfasz fotózza a tükörből, tehát nem az van, hogy van egy fotós, aki telefonnal vagy fényképezővel tök mindegy, hogy mivel fotóz, és ugye előtte van a tárgy, és lefotózza, hanem a tükörből fotózza, de általában úgy, hogy mivel szembe kell lenni mindenhogy a személlyel, ezért így benyújtja a háta mögül az ember elé a telefont. És így nézek, hogy te úr Isten, ezt, melyik birka állat találta ki, hogy ez nem ciki, vagy ott csimpaszkodik a másik nyakában, vagy a háta mögött, és belógatja a telefont, és úgy fotózza le. És nem értettem sokáig, hogy miért csinálják így. Aztán rájöttem, hogy azért, mert a tükrön van egy, ugye a tükör az, az nem a valóság. A tükör az egy az egy olyan abszolút fényes réteg, ami visszaveri a fényt, és ezért visszatükröződik benne a felület, de ugye van a tükrön egy olyan réteg, ami miatt mások a fényviszonyok egy kicsit kontrasztosabb a tükörben levő kép, mint a valóság, ergo jobban néz ki, és ezért fotózzák a balfaszok a tükröt, mert akkor jobban néznek ki. Csak az a baj, hogy ez nem a valóság. De hát az ugye nem számít. Egyébként hozzáteszem, a képet meg lehet utólag is szerkeszteni, hogyha nagyon, azt úgy mondják szaknél, hogy lapos. Ha nagyon lapos a kép, amit a telefon vagy a fényképezőt csinál. Van, amikor direkt olyan üzemmódba állítjuk, úgy állítjuk át el a ö, telefont, telefont? Hát olyan fáradtuk, hogy össze-vissza a fényképezőt, hogy lapos képet kapjunk, mert majd utómunkával akarunk dinamikát visszahozni. Mert egyébként nagyobb tartománya van a ö, fényképezőnek vagy a kamerának. Tehát ha például mondjuk forgatok, és... Ö, úgynevezett logban forgatók, akkor teljesen ilyen szürkés lesz a kép, alig lesznek színek. Tehát erre mondjuk, hogy lapos. De utólag sokkal komolyabb módon meg tudom ezt színezni, mert visszatulom hozni, nagyobb lesz a tartománya a képnek ilyenkor sokkal, és sokkal jobban visszatulom hozni a színeket, a feketék, jobban feketék lesznek, nem még neki a a világos színek sorolhatnám. Tehát ez, ez ennek a trükkje. De tehát igazából ezt csinálják paraszban hasonló módon színkorrekcióznak a tükörrel, amikor tükörbe fényképezkednek, de hát ez az a baj, hogy ez nem a valóság, ráadásul a tükör általában torzít, tehát az az illető az lehet, hogy sokkal vastagabbnak vagy izmosabbnak egyszerűsítve látszik a tükörben fotó által, csak hát ez nem a valóság. Csak hát a valóság azzal, ugye nem szereti senki zavartatni magát, próbálja minél előnyösebben megmutatni, de hát akkor ennyiben meg is szerkezgethetjük a képet, bár, bár azt is elég sokan csinálják egyébként. Szóval az a nagy probléma a 2010-es évektől terjedt el ez az elme baj egyébként, hát, és ezt tudom mondani, hogy ha a múlt század embere, 90-es évek, 80-as évek embere, ezt látta volna előre. Tehát azok az emberek röhögnének a mai embereken, el nem tudták képzelni, hogy az idióták itt a szájba szájban fogják fényképezgetni, és kirakják az internetre. El nem tudták volna képzelni. Az egy dolog, hogy az internetet sem tudták volna elképzelni. Most a repülőn Nemere István könyvet olvastam, hozzá a holtak harcát, és nagyon röhelyes, ahogy 86-ban látta a jövőt, és, és elképzelte az internetet, meg a hálózatokat, meg a, az olyan komputert, ami egyszerre filmet is tud vetíteni, meg ilyesmi, szóval elképesztő, ahogy elképzelt ezt az egészet, ahogy betápláljuk, és hangban elmondjuk az utasítást, és akkor a kompjúter megkírja a szöveggel, tehát Elképesztő, hogy, hogy. De hát nem látták előre, csak mai szemmel, ezért nagyon retró. Viszont ugye ez, ami, ez a jelenet, ami ebben a könyvben volt, az pont a messzi jövőben játszódik, és hát így képzelte el a messzi jövőt. Szóval ez ilyen retrofuturizmus nagyon érdekes, ha a jövő nem az lett, mint amit gondoltunk, és ha a, a fi ami a jövőt vetítette volna előre, a sci jövője, az nekünk retro. Szóval nagyon paradox helyzet alakult ki ezzel a dologgal kapcsolatban, de a lényeg, amit akartam mondani, hogy azért sokkal józanabb esze volt az embereknek, 80-90-es években nem volt, ennyire durva az anymosás, és nagyon-nagyon sok dolog miatt röhögnének az akkori emberek rajtunk. El se tudnak képzelni, hogy ekkor hülye lett a jövő embere. Hát azt tudom mondani, hogy Valahol ez a legendás a film, a pusztító nagyon sok dolgot megjósolt, és hát ami a legnagyobb baj ebben, hogy ugye beszéltem erről, nem erre amit most olvastam a repülőn, meg ugye nyilván olvastam régen gyerekkoromban, tehát most újra olvastam, a Holtak harca és a pusztító című film között nagyon komoly összefüggés van, mert hasonló a két sztori. Legalábbis az alap Elemeiben hasonló, mind a kettőben hibernálnak egy bűnözőt és egy rendőrt is lehibernálnak, aki a jövőben a dehibernálva fogja a dehibernált bűnözőt üldözni, úgyhogy a jövő teljesen megváltozik és egy nagyon-nagyon furcsa jövő lesz, csak hát a filmben a jövő jóval groteszkebb, nem teljesen stimmel a két történet olyan szempontból, hogy Mind a kettő főszereplő effektíve rendőr, csak a Stallone filmben, a pusztítóban ott büntetésként hibernálják le a John Spartan nevű főszereplőt, míg a könyvben, azt hiszem Vincent Maren felügyelőt nem büntetésképpen hibernálják le, hanem önként, hibárnáltatja le magát, mert meg tudja, hogy az a terrorista bűnöző, aki megölte a családját, lehibárnáltatta magát, és akkor a jövőben akarja elkapni, mert semmi értelme már az életének, és akkor úgy gondolja, hogy a jövőben fogja majd elkapni. Ez, ez az elem, ez nagyon hasonló, ezért ilyen plágium dologra is gyanakodtak annak idején, de azt hiszem, hogy ebből, ebből nem lett semmi hozzáteszem, azért két hasonló történetet ki lehet így találni, meg aztán egy sztori lett egy másik sztori, tehát ez nem feltétlenül szerzői jogi probléma, mert alapvetően aztán a sztori a két filmben eléggé különbözik, bár például a romboló nevű elemek, azok, az is hasonló, mert a filmben is van, van egy csapat, ez aztán a végén csatlakozik a főszereplő, akik talán rombolónak hívják módokat, de ugye az az elmélet, hogy a a a modern világ ellen lázadoznak és próbálják visszállítani a hagyományos értékeket. Szóval ez a két hasonló dolog megvan, de például a, a regényben nem találkozunk a rombolókkal, csak egyáltalán említik őket, és nem biztos, hogy ennyire pozitív az értékrendjük egyáltalán. Szóval maga a sztori az így alap dolgokban hasonlít, de aztán a történetvezetés az teljesen más. Tehát a könyvben minden űrállomás pár van a végén, meg ilyesmi, szóval egészen más irányba megy a két dolog. Ezért gondolom, hogy lehet, hogy ez nem plágium, de ki tudja, alapötletet azt lenyúlhatták, aztán forgatókönyvíró írt belőle egy másik sztorit, bármi lehet. De minden nem Nemere István szerintem nem indított semmi jogi keresetet ez ügyben. Szerintem egyébként leegyszerűsítve a selfie, az ez egy elmebaj szintű dolog. Ez egy ilyen pszichológiai problémát feltételező dolog. És uh, hozzám gyakran közös fotóra, és mindig mondom, hogy nem, megkérünk valakit, hogy fotózzon le, hogy normális kép legyen. Uh, nem mondom, hogy nem készült selfie velem soha, hogy máshol, aki így lefényképezett, de fogalmazunk úgy, hogy nem jellemző egy-két ilyen esetről tudok. Tényleg ilyen vészhelyzeti szinten, amikor nem tudtam tiltakozni, de amúgy meg lehet ezt tudni normálisan. Mert tehát egyszerűen azt kell megérteni, hogy nem, nem csak az az agy baj, hogy magunkat fényképezzük, de ilyen mániákusan fényképezzük magunkat, hogy minden nap lefényképezi magát valaki, mert amúgy ki a szart érdekel. Tehát a csajoknak a valagedzése, a csajoknak a szexi mosolya, vagy a tükörbe történő napi pózörködés, vagy hogy egyáltalán te, ki a francot érdekelne napi szinten? Ugye ez, ez a, az a másik kérdés, amit fel lehetne tenni az ilyen dolgok kapcsán. De hát ugye most, amikor gyakorlatilag 2011-11 után elkezdett egy nagyot hornolni a világ, de nagyon nagyot mentálisan is, és kb. 2010-től kézen fogható az elmebaj, azt mondhatom, hogy nem csak a selfie itt a probléma, hanem van jóval több más is. Nagyon érdekes például, hogy milyen szinten leadtuk a, az igényt, vagy azt mondom, hogy a, milyen szinten leadtuk a szintet, ez rosszul hangzik, de ez van. Egy csomó dologban, ugye mivel a testépítő versenyzésben azért valamennyire érintett vagyok, a mai nap láttam pont egy olyan űrgét, aki rákból visszatért versezni sztómazsákkal. Ki van vezetve a az oldalára, és így ment fel a színpadra. És erre nem csak azt mondják az emberek, hogy fúj, ez gusztustalan, nem, nem ezt mondják, hanem még biztatják, hogy igen, te vagy a jó. Vagy az egykezűnő, vagy a műlábunő, vagy a karnélküli nő, vagy a törpe, vagy a kövérnő, ez mind azt mondják, hogy hú, de jó, már pedig nem jó. Kicsit kemény téma lesz, ez a The Last Time, lomacadems És ez is egy zsirúj zene, szóval, de atom, atom a hangszerelésből látszik, hogy ez nem 82-es nyilván De amikor már a hangszerelés színvával a 90-es évek elején nagyon komoly volt, akkor Akkor lehetne ez ennyiből, 90-es évekbeli zene is, de nem az Ez zsírúj, viszont, hát az előadó személy az még érdekesebb, mint ugye a Velvet well Queen-nel Kezdtünk, és mint az a zenekar annál érdekesebb, nem ezt jól megmondtam ezt a mondatot most már mindegy, nem veszem újra ezeket mert Agy fasz lenne ezt a bagdosni meg cserélgetni szóval ez Ez beszarást állítólag ez a Romek Adams ez egy létező személy és AI-jal csinál rohadt jó zenéket, na erről meg nem mondtam volna, hogy AI az a helyzet lehet, hogy egy része fel van játszva, igaziból tényleg ott tartunk, hogy nem, nem tudjuk, de ez Atom. Én most ezt nem értem, hogy Romek Adams itt az előadó, vagy az "EMBER and Stone nevű zenekar, vagy az album címe Ember and Stone, vagy a The Ground I Stand, az most mi, mert rá van írva a borítóra, de a szám címe The Last Time, és a Spotify az, az így hozza, hogy rombekedem, Szóval egyszerűen nem tudom. De állítólag az ember szintvér dolgokat is csinál, és meg lehet találni. Hát egyszerűen nem, nem tudjuk, hogy mi van, tényleg. És a zene, mondom, atom. Atom. És lehet, hogy ez lesz a jövő üzleti modellje, amit nyilván bánunk is, meg nem is, ez azt jelenti, hogy nem lesznek majd Phil Collins szintű zenészek, most Phil Collins jutott szembe, mert azért van neki egy-két klasszikus 80-as évekből, meg lehet, hogy nem lesznek Joe Satriani szintű zenészek, meg most más nem jut eszembe, hogy milyen zenészek nem lesznek, de mondjuk ezért a moslékért nem kár, ami most megy. Amúgy hát azt az infót találtam, hogy a hangszerek, vokál, minden éjjel. De a zeneszerző, maszterelés az egy húsvéremben állítólag. Szóval uh, AI hangszerpark, meg AI énekesek. Beszarás tényleg. Na hát visszatérünk a valóságba, vagyis legalábbis hozzám. Hát nyilván sokkal jobb itthon csinálni ezt. Maximum nyikorog a cég egy kicsit, de legalább nincsen autózaj viszont hát sokkal jobban oda tudok figyelni az egészre, mint amikor vezetés közben megy a téma, csak hát ugye ez egy idő kérdése, mert rohadtul halmas ám és én rohadt sokat utazgattam már életemben. Ilyen forgatás, olyan forgatás, a legrosszabb tényleg az, és lehet, hogy ebben ismételni fogom magamat, még majd jó sokszor, a legrosszabb az, hogy az ember kifárad a vezetésben, és már úgy ér oda valahova, hogy zombi állapotban van. És hát például... Érdekes dolg, én szeretem a szarautókat, meg a régi autókat, idézőjelbe szarautó, tehát most lehet, hogy ezen sokan fognak röhögni, de például nekem tetszik az F-asztra, úgy vennék egy dízel F-asztra kombit, hogy azzal járjak, csak hát lehet, hogy romos állapotban érnék le, mondjuk egy forgatási helyszínre, és akkor ott kellem kreatívkodni, és összeszedni magamat, hogy itt a helyszínből, meg mindenből nagyon sok gátló, tényező, ellenére kihozzam azt, amit ki lehet hozni, nyilván nem stúdióban dolgozunk, nem úgy vannak a fények, ahogy én szeretném, mások is vannak a teremben, általában nem csak mi, és nem biztos, hogy éppen egy Oscar-díjas színésszel fogok forgatni, tehát általában már a szövegeléssel is komoly gondok vannak, és ezt, amikor 48-szor kell egy mondatot, ezt annyira nem nagyon szoktam kultiválni és hát várasztó ez az egész dolog. Na mindegy, egyébként pont most írja nekem Bóla Józsi, hogy egy kis érdekességet mondjak, hogy addig szabad csinálni, amíg nem lesz rosszabb. Na, sőt, így mondja, hogy emlékszel ezt mondtam, addig szabad csinálni, amíg nem lesz rosszabb. Konkrétan a formájáról van szó, mert ugye kint voltunk most Olaszországban az Euromasztersen, ami, ami bizonyos szempontból jó sikerült, annak ellenőre, hogy nem tudta azt hozni, amit akart hozni, és berakott nekem ide három képet, amiben azért elég egyértelmű fejlődés látszik, és ez a lényeg, hogy a testépítésnek valahol arról kéne szólnia, hogy amikor az ember melelkez rosszabb lenni, akkor kell abbahagyni, vagy a csúcson kell abba hagyni. Amit én nagyon sok emberben nem értettem sosem, hogy az, hogy évről évre versenyeznek, és tök ugyanúgy néznek ki, ennek mi értelme van a pénzkeresésen kívül, de hát van, aki még pénzt se keres vele, úgyhogy tényleg felfoghatatlan, az lenne a lényeg, hogy legyen valami progresszió, és ugye versenyző mindig tudjon valamit mutatni, de hát ilyenekben bele sem megyek, mert nagyon túl vagyunk már ezeken a sztorikon, hogy egyáltalán ilyen szinten legyen ez a sport, inkább azon a szinten vagyunk, hogy ez teljesen megvan halma, majd hogy a testépítő sporton mi van meg, hogy miért halott szerintem erről fog beszélni, de ez sem a... Na, oké, nézzük meg az üzeneteket, amiket kaptam nyilván jött egy-két visszajelzés hogy jó, hogy van, mindenkinek és az egyik Máté feszegeti ezt a dolgot, hogy így írja, hogy az e, nem tudom, hogy mennyi visszajelzést kaptál az írásairól, de biztos kevesebbet, mint a filmes munkáiról, én kifejezetten szerettem a cikkeket a magazinban, és ugye ez egy érdekes kérdés, hogy cikkek, nem cikkek, mi van ezzel? Tehát ma van egy olyan világ, amit ugye említettem már, hogy gyakorlatilag, nem olvas senki semmit, de valamilyen szinten azt kell, hogy mondjam, engem pont nem érdekel, hogy olvassa valaki valamit, vagy olvassa valaki semmit, vagy mi van az emberekkel, szerintem az olvasás fontos, és én nagyon szívesen írnék kis cikkeket, csak az a baj, hogy ez mind idő, ez mind idő probléma, és énkor ugye melyik, melyik dolgot hanyagol a másik. A másik rovására. Egyszerűen így se haladok. Semmennyire se azokkal a dolgokkal, amikkel akarok. Tehát én még itt elterveztem, hogy a YouTube csatornámon majd naponta lesz videó. Hát most meg így röhögnem kell ezen, ha belegondolok. Tehát nyilván talán valami szemetet le lehetne gyártani, csak azt meg, azt meg nem akarok csinálni. Tehát legyen már valami igényszint. És rengeteg dolog elmegy, ám, vagy rengeteg idő elmegy ö, ö, ö, azzal, hogy az egész meglegyen, még akkor is, ha én mindent improvizálok. Tehát nem állok neki megírni, meg felolvasni, meg balfaszkodni ezzel mert szerencsére van tudás a fejemben elég ahhoz, hogy ez, ez működjön, de nagyon, nagyon sok idő elmegy vágással, ilyen apró úton, még a feltöltögetéssel is, akkor azt is már kitaláltam, egy ideig kipróbáltam a rövid videókat, hogy mi van, de rájöttem, hogy rohadt sok idő elmegy vele, egyszerűbb csinálni egy normálisat, és abból maximum csinálni rövidet, de mindenhovesz, föltöltögetni, címlapkép, iszonyat tökölés. Komolyan mondom, elképesztő. Nyilván az audiobloggal is el fog menni egy csomó idő, de er erre meg rá fogom szállni, hogy ez a heti egy menjen. Szóval én nagyon szívesen írnék cikkeket, de egy cikknek a megírása is körülbelül egy nap. Tehát ezzel így kell számolni. És mi nem tudom, hogy ezt hogy oldom meg. Tehát ez én hülye vagyok. Lehet, hogy valami időmenedzsment megoldást kéne találom. Hétfőn ezt csinálom, kedden azt csinálom, szerdán amaszt. De... Egyelőre ez, ez nem megy, meg hát ugye edzen is kell, meg az élet apró dolgai, amit el kell intézni. Mondjuk nem tudom, mikor cseréltem a kocsimban olajat, mert lusta voltam felírni. Most el kellett vinnem a kocsimat olajcserélni, mondom, gáz van. Már jelez, nem tudom mióta, hogy olajat kéne cserélni. És nem tudom, hány kilométert mentem, azaz rendszerűen, hogy nekem a gyári értéktől vissza van erősen állítva. a Elmeltenek 30 ezeként kéne cserélni, Na, az a motornak a gyilkolása körülbelül. Lehet, hogy a 20 ezer elmegy, én 10 ezerre állítottam, de már vinnyog már nagyon régóta, hogy cseréljek olajat, oda is oda kell minden, a szervizbe sorolhatnám, tehát ilyen van. is kéne kárpitoztatnom az autómnak a belsejét, mert az rohadtul le van lakva, mert mentem vele 200 ezer kilométert, ami óta megvan, vittem csapatot, felszerelést, minden, teljesen retek a belsején, szóval ciki belehültetni valakit de nem éri meg nekem eladni és új autót venni, mert ezt kell kipofoznom valahogy, újra kell kárpítozni, kész. Ez mind idő. Rengeteg ilyen baromság van. A barátnőmnek meghúzták a kocsiát a múltkor. Szolnokra kellett lemenni a szervizbe kétszer, hogy ezt az ügyet elintézzük. Mindig van valami baromság. Edzenem is kell, koját is kell vennem, meg is kell csinálni. Sorolhatnám szóval. Az, hogy itt cikket írok, audiblogolók, BB rádiót kéne csinálni, Youtube csatornát kéne csinálni, TikTokot, Youtube-sorcot, Instát, kutyafaszát, meg még ezeket le kell forgatni, meg meg kell vágni, meg akkor még a rendezvények. Hát azért ez így nem gyenge. És csak 24 óra van nekem is, és egy csomó szor az van, hogy ilyen zombi állapotban vagyok. Semminek nem tudok állni, mert egyszerűen üres a fejem, mint a tök. Szóval nem mondanék most semmit erre, hogy cikkek, vagy nem cikkek, de hát ugye fel akarom fejleszteni a magazint, mert az lenne a lényeg, hogy a, a weboldal működjön, és odahozzam az embereket. Úgyhogy ez még, hogy hogy oldom meg, azt nem tudom. Minden esetre egyelőre itt, ami konkrét kérdés van, arra válaszolnék itt. És akkor egyszerű, a miközáll szint mert most ez nagyon, nagyon menő téma, hogy a testoszteron színne, hogy alacsony legyen, meg hát TRT, meg ezek a vicces dolgok vannak. És itt nyilván megvan a markáns véleményem erről az egész dologról. Bár most Máté pont a naturál kérdezett, de azért TRT-t azt így egy-két szóban elmondanám, mert szerintem mindenki hallott már erről, hogy trt és ami a legdurvább ebben, hogy 10-20 éveseknél TRT Testosterone Replacement Therapy, tehát Testosterone Pótló terápiáról beszélünk, ami azt jelenti, hogy úgy kokszolsz, mintha az legális lenne, meg mintha az egészséges lenne, és a TRT az a kokszosoknál azt jelenti, hogy nem hagyják abba a kúrát, hanem kisebb adagot nyomnak végig. Hát ez, így az elme a határát azért elég rendesen súrolja már ez a téma. Most ott indul, hogy minden, amit kívülről viszünk be, az, az nem jó. Mármint úgy kívülről viszünk be, hogy nem azokon a rendszereken keresztül, ahol tápanyagot tudunk felvenni. Most egy vegyi anyag az eleve nem tápanyag. Tehát nyilván egy gyógyszer, egy gyógyszerészeti készítmény, egy anabolikus szteroid, az nem tápanyag. Tehát a hormonokat a testünk tápanyagokból állítja elő, amely tápanyagokat az emésztőrendszerünkön és a szánkon keresztül kell beninni, az orvosok az injekciózást, vagy a tablettes vegyi anyagokat azért találták ki, hogy gyorsan megoldást találjanak egy tünet kezelésére, és ugye életünk során, ha megszámoljuk, hogy hány injekciót kapunk védőoltás vagy betegség alkalmával, akkor az jól látható, hogy jóval nagyságrendekkel kisebb szám, mint amennyit mondjuk azok, akik naponta injekcióznak magukat, kapnak injekcióban, mert erre az szövetet átszúrkálni és marha egészséges, bár van egy ilyen halvány elképzelés, és nekem is, amikor még kokszos voltam, akkor megvolt, hogy ez majd így begyógyul, de nem, nem, nem, nem, az már egy heges izomszövet lesz, tehát az soha nem lesz jó, ennyire egészséges ez a téma, és alapvetően ezzel az, hogy a hormonrendszerünkben meg az egészségügyi állapotunkban nem túl kedvező változásokat fogunk elérni. Ezt, ezt, nem, ezt nem akarom most találkozni, mert ez megint egy, egy külön téma. Mindig mindenre azt mondom, hogy majd máskor beszélek róla. De hát ugye, ha elkezdek itt belemenni, akkor 6 órás lesz az audioblog blog körülbelül. Tehát a lényegre térve, amikor 10-20 évesen valaki testosteron szintjén aggódik, akkor az nagyjából úgy hülye akinek a testoszteron szintje nincs rendben akkor, amikor természetszerűleg neki a csúcson kéne lennie, vagy azt hiszi, hogy nincs rendben, vagy ennél többet akar, annak komoly problémája van a gépházban. Tehát 10-20 évesen a csúcson vagyunk se a termelésben. Aki nincs a csúcson, az beteg. Annak valamilyen olyan kezelésre van szüksége, ami vagy orvosi, vagy, amit nyilván én nem javaslok, vagy egyszerűen megpróbál ilyen ördöktől való dolgokat csinálni, hogy normálisan táplálkozni, normális vitaminjásványakbevitelt biztosítani, plusz edzeni. Mert az edzés és a normális táplálkozás az teljes mértékben támogatja a szintet és az egész nem csak a hormonrendszerünk, hanem az egész szervezetünk, szervezetünk helyes működését. Tehát Leegyszerűsítve a dolgot, nevetséges ezzel foglalkozni, hogy a tesztoszteron szintünkkel mi van 10-20 évesen, és ha valaki folyamatosan sportol, akkor később sem nagyon kell ezen aggódnia. Ha valamiért úgy érzi, hogy nincs rendben, az egy dolog, hogy endokrinológus, de mondom, ez mindig szerintem az utolsó, Egyszerűen meg kell próbálni edzeni, és meg kell próbálni normálisan táplálkozni, marhaus alapú fehérjebevitel, rengeteg kiegészítő van, vitamin ásványai a Ha nagyon nagy baj van, lehet tesztoszteron fokozókat használni kiegészítőben, amik működnek, de nem azon a szinten működnek, mint a kívülről vinnénk be És egyébként ez megint egy érdekes kérdés, hogy nyilván használok testosteron és növekezési hormon, inkább úgy hogy optimalizáló Kiegészítéket én ezeket szeretem, Ö, hogyan fogalmazzak, hogy milyen határa, érezhető hatása van. Tehát ö, leegyszerűsítve, ha kergeted az asszonyt, mert ö, a használsz testosteron fokozót, leegyszerűsítve akkor, akkor az működik, azzal, azzal nincs gond. De alapvetően ezek nem javítanak meg elromlott rendszereket, segítenek optimalizálni a működést, viszont 10-20 évesen nem kell. Tehát ez, ez azt mondom, hogy, hogy testosztáron fokozó az 30 fölött, vagy 40 felett, Mert igazából semmi értelme. Tehát ami van, nem, nem is értem egyébként valahol, hogy ami biológiailag az erősségünk, vagy bármilyen szempontból az erősségünk, nem azzal kell foglalkozni, hanem a gyengéinket kell fejleszteni, ez a, ez a jó hozzáállás. Szóval ha valaki depressziós, kislányos kötöket otthon, meg sír a romantikus filmeken, akkor lehet azon gondolkozni, hogy valamint nincs rendben. És akkor, akkor meg kell próbálni egyszerűen összeszedni magunkat, felszív magunkat, keményebben edzeni, jól táplálkozni. 99%-ban ez rendben hozza dolgokat. Ha meg nem, akkor keresni kell egy szakorvost. De ilyenek, hogy mindenféle kamu anabolikus steroiddal, TRT, meg ezek az elmebeteg dolgok, és egyébként az a legnagyobb röhely, hogy az interneten ugye kommenteket azért beleszoktam olvasni a hülyékbe ilyenkor, amikor az a téma felmerül, mert, de pontosan tudom, hogy mi lesz, mindenki megmagyarázza. Az ő életminősége mennyivel jobb lesz akkor, amikor elkezdett TRT-zni, vagyis kokszolni, és erre azt tudom mondani, hogy én szégyelném magam ha nekem ahhoz, hogy az életminőségem meg az életem jó legyen, ha ekkora balfasz lennék, hogy anélkül injekciolok magamba vegyi anyagokat, anélkül férfiak, nem érezném magam férfinak, ha ekkora balfasz lennék, rohadtuk szégyelni magam. Szerintem ez ehhez a megfelelő hozzáállás. Szóval a konkrét válasz a kérdése. Érdemese rápörögni a szint témára. Genetika, vagy valóban lehet naturál vonalon fokozni bizonyos szokásokkal, van értelme méregetni időnként? Most megmondom őszintén, semmi értelme méregetni. Szerintem a szimptomákat, hogy ki milyen állapotban érzi magát, az, azt érzi, meg tudja. És abszolút, nagyon komoly hormonális, érezhető hormonális hatása van például az intenzív edzésnek. Tehát ha valaki lejár kondizgatni a terembe, húzogatja a csigát, és nem érzi azt, hogy neki csoda testosteron szintje van, akkor mondjuk meg lehetne próbálni normálisan edzeni. Mondjuk kis pihenőkkel, intenzív edzéssel túlmenne a fájdalom határon. Esetleg olyan súlyt használni lehet biztonságos mértékben, ahol már komolyabb erő kifejtés szükséges. Nyilván az adott célizumban, tehát nem az a lényeg, hogy leszakítsuk a bicepsünket, meg a mellizmunkat, de a lényeg az intenzitás fokozásban van. Én úgy gondolom, hogy ha valaki intenzíven edz, akkor nem kell hormonális probléma miatt aggódnia, plusz a táplálkozás. A táplálkozás. Marhahús, olívaolaj, omega-3 vitaminás bevitel, Ezeknek a dolgoknak meg, meg kell lenni, és egyáltalán nem kell szerintem azon pörögni, hogy, hogy milyen az embernek a testoszteron szintje. Nyilván vannak. Magasabb tesztoszteron szintű emberek vannak, alacsonyabb testosteron szintű emberek vannak adottságok, de ezeket nem kell figyelembe venni, meg kell tenni azért mindent, hogy minden jobb fizikai állapotban legyünk, és innentől kezdve teljesen felesleges bármi humbuggal foglalkozni. És még egyszer mondom, én szeretem alapvetően a testosteron vagy növekedési hormon szint lokat, én is használom őket, de ez a sokadik a sorban. Tehát nagyon sok dolognak ez rendben kell lenni, hogy ez, ez szükséges legyen. Most oké, okay, nekem könnyű, nekem van egy tápkiek, szponzorációm is, azt rendelek, amit akarok, megrendelem, oké. Okay. De ha mondjuk pénzért kéne megvennem, és az anyagi helyzetem nem lenne korlátlan, akkor biztos, hogy nem a legelső dolog, amit megvennék a tesztosztáron fokozó. A legelső dolog, amit megvennék, az egy komoly vitamin és ásaványi anyag komplex, meg egy komoly izületvédő komplex. Ez a két dolog, amit megvennék először. Felmerült még egy kérdés, hogy vannak-e általános tévhitek ezzel kapcsolatban? Hát itt nagyjából minden tévhit szerintem. De ezt az előbb elmondtam, hogy, hogy ezzel kell-e foglalkozni, vagy nem. Egy kicsit egyébként ez jó hozzanéz kérdése. Hogy menjünk vissza a 70-es években, és gondolkozzunk, hogy a 70-es években a nagy vadisok, vagy akárki gondolkozott -e ezen, hogy jaj, nekem a Nyilván de Más voltam a hozzáállás ez, Tehát a topping használat annyira egyszerű volt az egész, azért azt tudni kell, hogy a, nem mindig a, a legokosabb emberek mennek el sportolónak, megtestépítőnek például. És, és az emberek hajlamosak ebben is nagyon egyszerűek lenni. Az volt a szakás, hogy szedünk kokszott, azt se tudták, hogy ennek egészségügyi károsító hatása van, lehet, hogy két orvos mondogatott ilyet, csak leszarták. Nem is volt illegális, tehát ezekkel a dolgokkal is senki nem foglalkozott. Azzal, hogy a tesztosztáron szint milyen, tehát ez biztos, hogy... És mégis nagyon sok eredményes sportol lett itt. Ezt tudom mondani, hogy az old school alapozta meg a mostani agybajt, ami most megy, és ha az old school működött, akkor minden, ami erre rá van ültetve, az azért van, mert valaki, pénzt akar keresni. Na, aztán van egy másik levél is, ugye ez úgy kezdődik, hogy egyértelműen pozitív visszajelzés, hogy észrevetően szebben beszélek, meg artikulálok, mint régen, és fényével jobb, hát ennek örülök, bár most ugye annyira pörgetem a dolgokat, hogy nem biztos, hogy ez a mai nap egy tökéletes, meg az előző autós bejátszás biztos, hogy tökély, de hát próbálkozom legalább, és szerintem ez fontos egyébként. És mindenkinél fontos lenne, hogy tanuljunk már meg szépen beszélni. Annyira lebutult ez is, kulturális hatások miatt is. Tehát ugye kedvencem a rep kultúra, ahol ugye az amerikai gettok intelligenciai bajnokai intelligencia bajnokai lettek a példaképek a kommunikációs készségükkel. Sokan Szerintem nagyon sokan nem vágják, hogy az a gettószleng az nagyjából nálunk ez a full paraszt lenne, magyarul lefordítva, vagy magyarra lefordítva, de mégis ez menő. Meg hát én ugye nem találkozom a mai tizenévesekkel, hála Istennek. Egyszer volt itt a környékemen egy, és nem tudom, ezt említettem-e korábban, de mindegy, Buzaria koncert kedvens kedvenc ugye aki azzal lett híres, hogy levart valami szerencsétlen logyhóta a toj vécé mellett. Szóval azt a zenének nevezett valamit meghalottam, és nagyon csodálkoztam, hogy, hogy ezt valaki hallgatja, már pedig tömegélem mentek az emberek, és hát néha így hallgatok fiatalokkal kommunikálni, és döbbenet, de ez a nagyon elangolósított um, slangdog ez, ez nekem kiesett, tehát hál' istenek nem mozog ilyen körökben, úgyhogy nem hallom. Viszont az hallom az én köreimben is, hogy egyre pongyolább a beszéd, a megfogalmazás, az írás. ó hál' istenek ez a, amikor írogatták, hogy volt meg hő, ez most kiment már a divatból viszonylag, de most a bandben, -ba be a legnagyobb probléma amúgy. Tehát... Megyek a közértbe, itt vagyok a közértben, ez legtöbben bennek nem megy. És hát én is néha elrontom, megmondom őszintén, és nagyon-nagyon kellemetlenleg tartom. Tehát szerintem fontos lenne, hogy megpróbáljunk szépen, szabatosan, érthetően beszélni. És hát a káromkodás, ugye erről már a múltkor értekeztem egy kicsit, hogy ez, ez nálam... Azt hittem, hogy vicces, vagy nem tudom, mi volt az oka, de ezt teljesen megfordítottam. Tehát nem tartom ezt jó dolognak, hogy két, két bazmegezés között elmondunk ennyi gondolatot, hanem, hanem ezt meg kéne próbálni kiiktatni. De ez lehet, hogy egyébként azzal jön, hogy nyilván nem akarok hülye gyereknek látszani. Na, közben hívott a szerelőkész az csere, Szóval... Szerintem fontosan lenne erre adni, hogy az ember, ugye arra is adunk, hogy hogy meg, ezért van a menő, meg a márkás cuccok, amire az emberek pénzt költenek, mert azzal, hogy rá van írva valami egy márkajelzés, azt akarják mutatni, hogy nekik van erre pénzük, ezért ők sikeresek, meg nekik marha, a életük van, és na ennyit engedek meg káromkodás szinten körülbelül. És érdekes, hogy ez az igényszint nincs meg például a beszédben, meg a kommunikációban pedig szerintem fontos lenne. És ahogy mondtam, nem találkozok ezekkel a tizenéves vadhajtásokkal egyáltalán, de találkozok azzal, hogy olyan kötőszavak vannak, ami, ami még a régi élemnek is döbbenetes lett volna, hogy az emberek a szájukon úgy beszélnek, hogy a Geci az mondjuk kötőszó, amit én egyébként soha nem mondok ki, csak ilyen alkalommal, amikor erről beszélek, nekem ez csodaszámban megy, nem ciki ez. Na hát közben túl az időtartamot, hogy finom legyek, úgyhogy amit el akartam a mesélni, sztori az a következőben marad. A végére Evidence van: The Sky is the Limit, majd erről még mesélek.